ліп їмо. А вечір потроху помішувався у день. Закотила земля, заклякла слідами бичачих ратищ, незагоєними рубцями з-під коліс, та геть чисто пошпортана на карповому подвір'ї його дерев'яною ногою. Тепер у нього один слід людський, а другий казна що, як у молодого Лошати. Куди б не пішов, то жінка знайде по сліду. Лежить земля, наче б віскою побита. Вже не має розправитись, бо мороз у тіло в'ївся. Від того навіть підгнила марфана ворітня Вже не хилетається, як п'яний тодір за неї хапається, коли додому клигає. А вдосвіта птахи від землі в небо тікали. Не звикли, такою, бачити, пекло в очах поривалися шукати загубленої землі, шукали її в небі. Потім, приплющуючи очі, втомлено сідали на пухкий і податливий сніг, на якому їхні ноги випікали мережива з хрестиків. Сніг перебрав село. Він заодно з усім вибілив хату баби-райдачки, хоч вона й не варта вже була того. Розкуштряна всім, навіть ледачами вітрами, подзьомана кожним камінцем, які шпуляють школярі по дорозі додому, обшкрябана на затиллі приблудними котами, що сходяться сюди на ночівлю. Він прикрив колгоспівське гноїще і баню старої церкви. Позагортав по дорогах колії і погублені підошви. Всюди рівненько і святно, наче то сам Карпо прибрав так до весілля своєї дочки Ольги. Її очі спалахували далечезними татарськими вогнями в степах, і Карпо вже зо два роки встидався здибатись з нею погляду. Він раніше собі метикував, звідки воно таке взялось, якесь як блискавка з гаспетською татарською кров'ю. Раз пригнала корову з пащі, а в товаряки боки запались, то оперезав Ольгу плетеним гарапником, а вона в хату, а помиті вже стояла на порозі з його двостволкою. Карпо випустив гарапник, сказав розслаблено. Та я лише прилякати тебе хотів, А воно зараза вирвалось. Олю і тату ж я, не забудь, Хліб мій си, крові одної. Карпиха взяла чоловіка за рукав І затягнула до хлівчика, А тоді видерла в Ольги рушницю І струснула в плечі, Щоб ішла краще води принесла. Карпо злота обачно носить В своїм міскові П'ять розлючених тонких гадючат, що скаженіли тоді на рушничному залісі. Він варіює і холоне при вигляді її, озавше ярмаркуючих між собою пальців, йому навіть раз з котрогось боку на єдиний мент пробилося з підсвідомості як мимовірний крик мисль, цюкнутий по тутих пальцях бардиною. Але при цій миті його неначе полоснуло болем по п'ястунках. І він зякався навіть помислом. То оце тепер спроваджує заміж. Найде, може й оговдається примужеві. Норов розтрусить по ночах, ги І податку тепер менше платити буду. Йди-йди, скаженя, Скачи в ту ополонку. Може, виздихають в тобі, зайшлі звідки з чорти. Не наші, не українські. Ми смирні, як от я. Йди-йди, тою стежкою. Не, вона тобі за шмургом на шиї закручується. Йди-йди, а я ззаду подивлюсь, як ти до мене притьопаєш. Іди, і весіллячко зіграю. Треба ще в сінцях цвяшків понабивати, щоб було де шапки вішати, бо й голову сільради прошено. Не помічає другий рік, що одрізаних п'ять соток Карпо все одно засіває, а Ольга дурне й досі по Києва хвести пише, щоб повернули ті сотки». Отут заб'ють для нього новий і великий цвяшок. І зятька треба напоумити, щоб до нього частіше чарку пив. У сусідів грала Радіола. В хаті цибеніла мелодія, от якої Вольги терпли ноги, як бувало з нею в кіно, коли на екрані жагучо цілуються, а тоді одразу показують ранок. Мелодія спершу була шпаркою і неприрученою. Вона напувала Ольгу з першу лагідним одором, а потім підмішувала в нього чогось такого, що мучить. Тоді відчула, як та мелодія погнала і погнала її поперед себе все швидше і швидше, аж доки не підняла і не понесла на стрімку підбиту знизу в туман верховину. В Ольги поморочилась голова, хотіла заплющити очі і збайдужитись до того, що буде після? Скрипка квапом одірвалась від оркестру, а вона вже бігла попереду нього, як погляд попереду ока. За нею квапилася орда труб і затикала собі пельку скрипченою мелодією. Шкірив голодні зуби рояль і облизував пальці ситому піаністові, що ловив звуки носом. Індючились саксофони і якось зовсім по-людському примовляли, чи то вибачались. Твій хліб йому, твій хліб йому. За ними можна було весь час повторювати ці слова. Кларнети тряслись і ойкали, наче б вони єдині, уболівали за скрипку і з жахом чекали, що вона ось-ось скрутить собі голову. Твій хліб йому, твій хліб йому. Ці кларнети нагадували їй практиканта Миколу, що приїздив у школу і сам, загубивши голову від Ольженої вроди, бідкався, що оцей ледаче світ так і не збагне її, а лише вимучить. Вона запропонувала йому зустрітись через 20 років для експерименту. «Твій хліб йому!» Музична орда налітала на добуту скрипкою мелодію і шматувала її на «цуряча», розтягала по кутках хати – Чинила ніщівну трапезу, гризлась між собою. Тоді хтось один, забачивши, що скрипка одійшла знову вперед, кидався на стогін. хліб хліб'ємо. В самих обозах плентався зі своїм животом, як наш голова сільради, барабан. Їм, їм. Скрипчен голос тендітнішов, в нього ще не вкрався шепіт причетності. Ольга полишила уявою всю оркестрову чітню і пішла за скрипкою. Їй кортіло догнати і спитати Чий хліб іси? Чай хліб єси? Скрипка ходила лісом, пила воду з джерел, ходила поміж пальмами і полями, шла босоніж по забутих мінних полях, ходила по ярмарках, діт... де тітки в кольчугах-куфайках загортають оселецьів листи – писані Ольгою, щоб повернули незаконно забрані в них п'ять соток гологороду. Ходила по голих зимових степах, обстрижених, як солдати в карантині. По ній стріляли п'яні мисливці, свистіли на вздогін, плескали губами. «Чий хліб єси? Чий хліб єси?» «Олю, хоч іще надягай велян і вбирайся, бо вже на вашім подвір'ї люди збираються» казала спорога баба Райдачка, з лицем подряпаним часом, як затилля її хати котами. Але Ольга ще все одно почула, як заніміла зненацька скрипка, і замість неї застогнав кінечно, як розправлена патефонна пружина, соборовий жіночий голос. Він гнався світом і гортам на люду метеоритом. Всипались до хати дружки і почали вбирати молоду. З острахом та заздрістю облапували руками й очима пологке і тривожне, наче щойно задуманий бунт тіло. А найбільше, як зухвало та виклично, летіли лініями від землі в ноги. Бравляк, що ті лінії вже ніщо не зможе перепинити, аж поки вони не втомляться і не зупиняться самі. Вичавлювала з себе натруджені якісь змозолені звуки гармошка. Тодір без двох пальців на лівиці Силоміць виколошкував з неї мотив зеленого жита. Карпо зашарканим і пролаяним біля биків голосом Тицяв ту пісню прямо у вухо голові сільради, А той слухав його сп'яну, як прохача або позивальника. Дядьки склали шапки у сінях на купу. Марфа при людях нагадувала Тодорові щоб навесні їй нового стовпа до хвіртки зробив. Бо той він уже геть розгойдав, коли п'яним за нього ловиться. Він божився, що зробить, ще завзятіше, ніж рік тому. Челять щільно обгородила столи спинами, глубалась в полумисках, калатала чарупинами, чамріла, ріднилась. Максим з Іваном вивіряли вже третю пляшку – скільки в неї склянок міщається, а потім і забули, за чого вони те роблять. Голова сільради намацував в кишені печатку. Є. Карпо в паузі виспівував. Ви, мої гості, то їжте мій хліб і страви, і горілку, пийте, гай-гай. Ледве керував очима, щоб не здебатись ними з Ольгою в останній день, але скаженів от її мовчання. Намовляв жінку, щоб шепнула їй, аби випила за здоров'я голови. Один жіночий голос підбирав пісню із землі і піднімав над вкляклими головами. Згортав з неї час. «Збили лелеченькі зірку з неба, та й кинули в у мені». Ці слова налетіли на Ольгу і зупинилися її пам'яті. отоборились в ній і зажили по-новому. Зграя лелека розп'яла себе на зачовганім небі. Парують хмари з того боку, пригріті зірками. Пахне от землі землею, коли вій нема. І стоїть тиша, Найпершої породи. Чесно добуває свій строк літу, Надіючись, що його можуть вибрати повторно. Та вже частіше стріпується Однаклику інстинкту лелечі крила, Сверблять і смакують вітром. Тоді цілими рудами вириваються в небо, Стукають в нього дзюбами, Каламутять, перемішують хмару з хмарою, І з шахом кричать і відчуваючи, що десь там уже холонуть їхні гнізда. Одне лелечення захмалило од неба, і в високості та летить не понад землею, а прямо в зорі. Хльоскає по них крильми і обтрушує якраз над карповою хатою. Перша зоря впала Ользі на долоню. Вона боялася, що та помре у неї в руках. Дихала на неї, колесала. Друга зоря впала прямо в демар, і три дні догорала в печі, а Карпиха біля неї варила куліш і гріла воду на прання. Третя зоря впала вже холодною, і Карпо здав її на металобрухт кінному євреєві, що, шукавши Карпа на сім кілограмів, дав йому лише дві пари підков до чобіт, та й то непарні. Карпо з-за чужих спин бачив, як зайнялись і затанцювали в ольжених очах Гостролезі вогні якихось далеких татарських стілиськ за Запорожжям. І п'яний мозок шаленів от того, що не знав, звідки це в неї. Гості перемішувались, посварені, перепрошувались. Ті, що любили один одного колись давно в молодості і вже забули про те, починали любити знову. Карпиха напнула велику густку і пішла до льогу за драглями. Під її чобідьми тішився молоденький сніг. Карпо ще раз із темних сіней зиркнув на Ольгу і поскрипів дерев'яним оцубком за жінкою до льоху. За ним слідом валялись спресовані сніжні п'ятаки. «Карпе, та не йди сюди, бо посковзнешся на сходах, то аби не впав, я сама все візьму». Шов посапки хилився до стіни, попхнув рукавом лампою та загасла, Навалився п'яною злістю на жінку і гатив кулаками, куди попало, хрипів у сліпоті. «Де взяла хто заразу? От кого? Не моя, то кров. Не моя, тільки мій хліб їла». Бив на сліпачки і себе самого. «Скажеш, що не моя, всім скажеш». «То зречися своєї дитини». Ольга колисала зорю, щоб та перезимувала в її жменях. А навесні дати тому леличеняті Найоднесе її назад в небо. Тільки чим її прогодувати до весни? 1962 рік